Мовив він так, і Гектор те слово розумне вподобав, і з колісниці озброєні зразу ж зіскочив на землю, і полідамантові в відповідь слово промовив крилати. Полідаманте, тримай біля себе бійців, що найкращих, сам же подамся я туди, у загальну вмішаюся битву, і повернувся назад розпорядження давши належні. Мовив цей, вирушив він до гори снігової подібний і полетів до троян і союзників їхніх із криком. Зразу тоді почали всі збиратись до сина Пантоя, Полідаманта відважного, Гектора заклик, почувши, Гектор же йшов в попередніх рядах і шукав, чи не знайде він деїфоба, силу, могутню державця Гелена, Асія, сина Гартака і сина його Адаманта. Хоч і знайшов, та не всі вони цілі були й здорові. Ті під кормами ахейських човнів простяглись нерухомо, душі згубивши свої від безжальної зброї аргеїв, Інші ж за муром міським поранені тяжко лежали, потім по лівому краї від битви, що сльози приносить, він Александра знайшов, пишнокосої мужа Єлени, товаришів підбадьорював, той, закликаючи битись. Гектор спинив з біля нього і слово образливе мовив: "Горе, Париж!" Женолюбе, хоробрий лише з вигляду звабник. Де деїфоба шукать тепер? Силу державця Гелена, Асія, сина Гіртака і сина його Адаманта. І Офріонея сьогодні увесь Іліон загибає. Високоверхий сьогодні і на тебе чекає загибель. Відповідаючи мовив йому Олександр Боговидий, Гекторе, знати тебе, безвинного ти винуватиш. Може, колись ухилявся я від битви, а нині ж тримаюсь стійко. Не вкрай полохливим, бо мати мене породила. З дня, коли друзів набій ти зібрав біля суден ворожих, з дня того тут стоїмо і чинимо опір Данаєм. Ми безустанно, друзі ж, яких називав ти, убиті? Знаю, що лиш Деїфоб та сила державця Гелена з битви вернулись великими, в руку обидва списами, тяжко поранені, сам врятував їх від смерті Кроніон. Нині ж веди нас туди, куди серце і дух твій спрямує. Радо ми підемо всі за тобою. Відваги я певен не бракуватиме нам, аби лише сил вистачало. А понад силу хоч як би хотів воювати неможливо. Мовивши так, заспокоїв герой свому братові серце. Кинулись разом туди, де бій розгорівся і січа. Круг Кебріона вождя і бездоганного Полідаманта, і Поліфета божистого – і Пальмія, Фалька, і Ортая, і Гіпотіона синів, Аскалія, й Морія славних, що із Асканії плідної вдвох прибули лише вчора, воєм на зміну, і Зеус одразу ж послав їх у битву.